Мозок і нервова система Мозок – головний орган центральної нервової системи. Він керує всім організмом і відповідає за процеси мислення, пам'ять, відчуття і мову. Цифри і факти Через мозок людини проходить близько 0,85 літрів крові за хвилину. На підтримання діяльності мозку витрачається близько 1,5 всієї енергії. Найбільший нерв – сідничний, який спускається від основи хребта до підколінної ямки. Деякі нервові сигнали передаються зі швидкістю до 400 км на годину. Менінгіт – запалення оболонок головного мозку. Енцефаліт – запалення головного мозку. Мозок дорослої людини в середньому важить 1,4 кг і схожий на велетенський сірий волоський горіх. Він складається з крихітних клітин, що подають електричні сигнали всім органам тіла по мережі нервових клітин, яка називається нервовою системою. Три частини мозку Усі хребетні тварини мають мозок який можна розділити на три основні частини Стовбур мозку, півкулі головного мозку, мозочок Стовбур мозку і мозочок відповідають за функціонування систем та органів тіла Півкулі головного мозку відповідають за процеси мислення, пам'ять та відчуття Мозочок Мозочок розміщується в задній частині головного мозку коли від півкуль головного мозку надходять рухальні сигнали, мозочок сортує їх і в найточніший спосіб виконує, надсилаючи сигнали до певних м'язів таким чином, щоб рухи окремих м'язових груп були плавними і скоординованими. Стовбур мозку Стовбур мозку лежить в основі головного мозку, що з'єднується зі спинним мозком пучком нервів, які з'єднують мозок з іншими органами. Він контролює автоматичні процеси, що відбуваються в організмі – серцебиття, дихання, температуру тіла, кров'яний тиск, травлення і виведення продуктів життєдіяльності. В півкулі мозку. Приблизно 90% людського мозку становить його основний відділ – Великий мозок Великий мозок ділиться на дві половини, які називаються півкулями, і які містять сіру речовину мозку та білу речовину. Сіра речовина міститься на поверхні мозку і складається з тіл нервових клітин, що генерують сигнали. Біла речовина, яка лежить всередині, щільно заповнена нервовими волокнами, що передають сигнали тілу. Мозкові центри. Поверхня півкуль головного мозку людини здається цілком однорідною, але різні її ділянки виконують різні функції. Одна ділянка одержує та обробляє сигнали, що відходять від органів зору. Друга відповідає за відчуття, передаючи сигнали від шкіри. Просто перед нею розташовано рухальний центр, який надсилає, нервові сигнали м'язам. У мозку існують також ділянки, відповідальні за слух, відчуття смаку та інші процеси, що відбуваються в організмі, а також за мовний центр. Процеси свідомості і мислення, як припускають, відбуваються в передній частині головного мозку. Як працює мозок? Нервові сигнали надходять до однієї півкулі, і покидають її, справляючи вплив на протилежний бік тіла. Тому сигнали з правого боку тіла приходять до лівої півкулі, і навпаки. Півкулі мозку з'єднані пучком нервових волокон, мозолистим тілом. Інстинкти і чуття Основні інстинкти, такі як голод, спрага, сон, так само як і сильні емоції – страх, гнів і радість – ідуть від гіпоталамуса, розміщеного біля вершини стовбура мозку. Під гіпоталамусом розміщено гіпофіз, залозу внутрішньої секреції розміром з горошину, яка контролює виділення гормонів в організмі. Думки і спогади. У людському мозку міститься 100 мільярдів нервових клітин, і він набагато складніший, ніж найдосконаліший суперкомп'ютер. Одна єдина думка чи спогад потребує мільйонів нервових сигналів, задіюючи при цьому мільярди нервових клітин і трильйони передавальних шляхів. Нервова система Головний мозок пов'язаний з розгалуженою нервовою системою через спинний мозок. Сенсорні нерви передають інформацію про відчуття до головного мозку. Рухальні нерви несуть сигнали від мозку до м'язів. Головний і спинний мозок складає центральну нервову систему. Нерви в інших частинах тіла – периферійну нервову систему. Ілюстрації У мозку риб є ділянки, від яких до кінчика носа риби відходять нюхові закінчення. У мозку змій розвинуті зорові ділянки – що свідчить про важливість зору для полювання. У птахів є рухові центри, які керують їх рухами в польоті. У кішок, як і в інших ссавців, добре розвинуті півкулі головного мозку, тому вони легко пристосовуються до змін зовнішніх умов. Як нервові клітини передають сигнали? Мозок і нервова система складається з мікроскопічних клітин, які називаються нервовими. Кожна нервова клітина складається з двох частин – павукоподібного тіла клітини – дендриту, та довгого відгалуження – нервового волокна – аксону. Тіло клітини одержує сигнал від інших клітин і передає їх по нервовому волокну, не був би по тонкому телефонному дроту до решти нервових клітин, доки сигнал не досягне місця свого призначення. Сигнали передаються по нервових волокнах – аксонах – до наступної нервової клітини. Сигналам доводиться перестрибувати через проміжки між нервовими клітинами – синапсами. Сигнали по аксону проходять з дуже великою швидкістю. Аксон має кінцеві розгалуження, зв'язані з м'язовими волокнами, клітинами чи іншими нервами. М'яз одержує сигнал від мозку, який примушує його скорочуватись. Мозок і череп Головний мозок захищений кістками черепа. Трьома тонкими шарами Оболонок головного мозгу, менінгами та шаром мозкової рідини Дві половини головного мозку, півкулі, з'єднані між собою мозолистим тілом Ліва півкуля головного мозку, звичайно, контролює логічні функції, тоді як права відповідає за творчу діяльність Будова головного мозку Гіпоталамус здійснює контроль над емоціями та інстинктами. Гіпофіз – залоза, яка виділяє гормони. Кістки черепа, мозкова рідина, оболонки головного мозку, менінги, головний мозок, мозолисте тіло, мозочок. Спинний мозок розміщений у каналі, утвореному отворами хребців, з яких складається хребет. Рефлекс – це автоматична відповідь на подразнення. Жар від полум'я подразнює польові рецептори на пальці, які посилають сигнал до спинного мозку. Сигнал передається до рухального нерва, який примушує м'язи скорочуватись, і рука відсникується від джерела подразнення. Сигнали передаються також мозку, який реєструє біль.